Lektion 25. Mit Paul unterwegs. Das ist ein gemütliches Lokal. Meine Stammkneipe. Was bedeutet Stammkneipe? Meine Lieblingskneipe. Wenn ich ausgehe, bin ich meistens hier. Manchmal sitze ich hier schon in der Mittagspause mit Stefan. Aber das ist eher die Ausnahme. Meistens bleiben wir mittags im Büro. Wir haben immer zu viel Arbeit. Bei der Heerfahrt habe ich ein lustiges Werbeplakat gesehen. Ein Bild mit einem Elefanten, der aus einem See steigt. Darunter stand, schöne Grüße vom Wolfgangsee. Werbt das Plakat für Tourismus? Dann hast du unseren Bundeskanzler nicht erkannt. Das ist ein Werbeplakat der CDU. Der Elefant ist in diesem Fall ein Symbol für Helmut Kohl. Er fährt immer an den Wolfgangsee in Urlaub. Im September gibt es Neuwahlen. Es wird diesmal spannend. Nach den Meinungsumfragen ist ein Regierungswechsel möglich. Die SPD hat diesmal gute Chancen zu gewinnen. Seit ich mich erinnern kann, ist Kohl deutscher Bundeskanzler. Vor 16 Jahren wurde er zum ersten Mal gewählt. Kein Wunder, dass er sich auf den Plakaten in einen Elefanten verwandelt. Elefanten leben lange. Hast du Lust, mit mir an der Donau spazieren zu gehen? Ich dachte, wir gehen in die Disco. Ja klar, aber dazu ist es noch zu früh. Dort ist erst ab elf was los. Jetzt wird es allmählich dunkel. Ich liebe es, in der Abendstimmung am Fluss entlang zu gehen. Ist das nicht gefährlich? Auch nicht viel gefährlicher, als hier zu sitzen. Schade, ich habe mich schon auf ein Abenteuer gefreut. Wenn du magst, werde ich mich in einen wilden Löwen verwandeln.